מזמור קי"ד בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. הים רעב הינוס, הירדן יסוב לאחור, ההרים רקדו כאלים, גבעות כבני צון. מה לך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, ההרים תרקדו כאלים. גבעות כבני צאן. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב. ההופכי הצור אגם מים, חלמיש למעינו מים.